wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa men tëbihahum bi ihsan ila jomiddin. Të gjitha falendërimet, lafdërimet, adhurimet tona i të kënë Allah vë të madhnuar, dërsa pa që dhe bekimet e ti, i qofshin bi Muhammedin alaihi salatu wa salam, bi familën e ti shokët, dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrug dheri ditë në ditën e fund të kësaj bote. Shikua e së të nëruar, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh po takohemi edhe sonte me lene Allaho të mëlluar, duke falenderuar që po na e mundësën këtë takim në vërdimësi, dhe lusim Allaho në gjëlle uala që këtu takimet e i bënd të bëkuara për neve në ebë sukses dhe në fund të na shpërblen për to me shpërblimet e ti. Jemi edhe sonte, si zakonisht, gjdo të hëne nga ora 20.30, e takim të drej përdejt se bashku me juve, me tema të ndryshme tështë, të cilat shpresojmë që po kontribojmë për mes tyre dherë në një masë për t'ju informuar si duhet, për t'ju larguar dilemet e caktuara, për dënë përgjithin e pyt e juaja, për të shkëmbyrë përvojat e ndryshme, për t'u përkujtuar me zvete e kështë mërat. Jemi në ditët më të mira të vitit, si kur që kemi përmendur edhe në takimin e kaluar dhe mirësia këtyre ditve, mundësia e ma dhe për të fituar shpërblimë, në gjare që pëndodhin në meke, ku tashma edhe haqilirë të tanë kanë shkuar në meke, dhe alhamdullat, si pas asa që jemi informuar, edhe umrën e kanë kryrë si duhet, në rahatit dhe shëndat, gjitha këtu na bëjnë që mësë të largohemi shumë nga të ditë, edhe pse kemi fol në takimin e kaluar, për ditët më të mirë atë vitit, dëshruaj që edhe sonte, me lehenë Allah të manuar, të flasë, dheqë në lidhje, në këtë që pëngjon këtë ditë. Nga se në qovë, se përshemull, ndodhë që, të vdes në një artist, apo të vdes në një këngtara, po ndonjë njëri që, ka pas pasuas, ka pas idhtar, nuk pa i them adhuruas, Që së vërtet më Allahu جل وعلا meriton të antëndhurohet. Atë rdekja ti padyshimse nuk përcillet vetëm një lajm disa minutësh dhe pasaj të harrohet. Mi po mundon që ti një herë të të bën vazhdimisht në kujtim me jetën e tij, me pruritë e tij në këtë botë, me sukseset e tij e kështu me radhë. Kjo kur bie fjala për një individ. E çfarë të themi për një gjëra të madhe? që në haqë janë mëtej përse ndështë atë 2 milion musliman të grumbulluar, të mbledhë në një vend, duke kryer atë që Zotë Gjellewale u a ka obliguar. Dhe gjitha shtojtë si kur që e kam përmendur, edhe në rafshin kohor, në horizontin kohor, jo vetë në vendor. Edhe ne përfrijemi në begatit dhe mirësit e këtore ditve. Zakonisht përmendat se është mirë këto dit të bën disa pun të mira, të bët, kjo të bët, aje e kështë më radhë. Unë dëshiraj që të gjitha këto që ne i bëjmë këto dit, që kemi folë për shumë për të të të kimin e kaluar, të i qasemi këtyre veprave një qasje pak më nëryshe, pak më thellë të thelohemi, të zhytemi në brendin e këtyra dhurimeve, të i prejtojmë pak më mirë, që ato të kinë një rallë goditës në kuptimin pozitiv, për të na zgjuar nga gjumi, për të na trazuar nga gafleti, nga hutia që fatketës ishtë shumica për ne vjenë të përshirë jeriunit ne ksoj bua tash e ku ndruar për shkak të angazhimeve të tij, për okupimeve të tij, të lashme të ndryshme, rrethanave që gjendet. Shpesh herë i ndodh që të harran ato që nuk duhet kurti harroj. Shpesh erbën që të habitet ndaj disa gjërave dhe të cilëve nuk duhet kur të habitet. Por ato duhen të jenë gjithmonë të gjalla, aktive, të fresta në veten e tij për të ru, për të luajtur rolin e durr në jetën e besimtarit. Kto ditë? Na çu verse inkluzivsi duhet kanë kanë një mundësi të madhe që më lejnë Allah Allahu xheloa ala në këndellin në vëtë disojnë, në mbajnë të zgjuar, këse fatë këtësishtë, njerë dhe sëtë janë të kapluar me lëlle probleme, dhe nuk po i në mblerësojmë këto, po, këto probleme, këse asë kush nuk ka dëshitë këtë probleme, mirë po, apo ndikujnë këto probleme që në aharojnë qëllimin e krimit, apo ndikujnë këto probleme që të në aharojnë rolin tonë e këtë jetë, A po ndikojn këto probleme që të harrojnë qëllimin e krimit pse Allahu na sodin këtë botë? Dhe u kushtojnë njerëzit në përgjigje. Gjanë në mos më të madh apo ndikojnë gjanë në mos të vogël, por sado qoftë kanë ndikimin e vet. Prandaj gamirsia Allahu xhën leola nderohet tjetër, që u dërgon kësoj kohrash të mbushë me ngjarje, me zhvillime, me vlera të ndryshme. Që këta besimtarë i majn vazhdimisht të kandellor të zgjuar, si hapur drejqëllime që ata janë njësër. Nuk do të kur të harrojmë për qëka e në arën këtë botë. Nuk do të kur të harrojmë përse në zdojtë i gjithësis në soli këtu. Kur nuk do të këtë harrojmë? Panë varëshët problemeve dhe të lasheve. Nuk do të kur të harrojmë? Qëfar në bënd të shtrajt e ka lau gjellë gjelali hu? Nuk bënd kur të harrojmë? Qëpar nga duhet në ullëthimin të under lau të lauta za u gjelë, këtë nuk bunë, asë njëherë të harrojmë, pa më vazhëshë problemeve që i keme dhe të lasheve. Po njerët pë harrojmë, njerët pë habitën. Andaj, është një rast ideal, është një mundësi e shkelqyshme, që ne të përfitojmë nga rasti, të përfitojmë shikua në ruën nga këtë dhe të mabnuara, që të këndelëme. Pre nga të nga vje kjo kë Për nga, nësë përshoj mazje, ditë si ditë e rëndëm ta. Të këndelën me fillemishtë, nuk e shikuar a që fa ndodhë në Arafat. A që fa ndodhë në Meke. A nuk u akujton, a i grumbull njerëz atje, të veshur në petë kënë e vartë. A nuk u akujton ditën e gjykimit. A nuk u akujton ditën kër të dalin par Allah o Gjellewala për dhe në lagari. A nuk u akujton ditën e gjykimit pa dëshimë se po. Dhe kjo apsuritesh nuk nënkuptanë, se duhet të mbilët një lejë shgënjime dhe pesimizme në zemële besimtarit apsuritesh, jo, për këndra zi, fakti që e përkujtojmë në dit në kja metit, fakti që ne i akujtojmë bëhetës në këtë dit, nuk në bën pasiv, në daj kësoj bote, në daj obligimeve, jo apsuritesh, në bën ma aktiv, Por krasë kësa nga mësën që me qëfar duhet edhe tjetër të miremi që mos në habisin angajimet e kësaj bote. Allahu i madhënuar një sure e ka zbrit në Koran me emrin e këti adhërimit të madhë. Sure e haqë. Sure e haqë. Kësë është një kapti në Koran, qëtë haqë. Madhje nuk kasë një adhërim në Koran që bartë emrin e ndë një adhërimit. Nuk kasë surat u salat Kaptina e namazit nuk ka kështu në Kur'an. Nuk ka kapiteln e xhirimit, nuk ka. Ka kapiteln e haxhit. Andaj duhet të përfitojmë nga kjo rasë shumë. Jo kam dëshirë që këto 10 ditë janë duke o harxuar, duke shkuar. Të përfitojmë sa të kemi mundsi, ngase jemi në një medrese. Jemi në një shkollë që mund të edukohemi. Në shum aspektet. Vazhdo këtu ta na duan në udhëtimin tonë drejt Allahut të Mëdhenj. Andaj thash, a nuk është aja që ka shkuar tek angjëlet atje? Grumbulli tyne. Brenga tyne. Ata kanë një brenge kanë si ta kryejn adhurimin te Allahu xhella ula se si duhet. Haxhiu që është në tawaf, ti fargale ka që të përfundon shtët herë rëtulimin, rëdhqabës, të vafin, me sukses, gale ati është si të shkonë saj, dhe të esë me safas dhe mërves, a nuk është kjo brenga ati? Qka për të njënka ka kjo? Kështot edhe ditë e gjykimit, zdo të jetë brengë për njerion më familja ati, zdo të jetë brengë për të pasuria ati, jo, do tjetë brengë për te knasija a do të ma falë, do tjetë i knashe me mua, apë është hidruan dhe i me. Por parës e të vim të aji stacion, i ditës gjykimit, ku nuk mund të ndryshoj mua, ne duhet këto, nuk i parë këto zhvillime, këto njërë, këto pamje, të një kiamete në miniatur, të përfitojmë se kështu e dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Kështu dhe një dojnë një për Allahot aso gjellë. Shëkuen në ruar fatë këtësirë sa të folirë për ditë në gjykimit. Êshtë nështë nga temat që më së paku preferohen të flitet për të dhe, dhe të ndëgjohet për të. Sa kënë është njështë i konsiderojnë këto tema si tema që mbjeli një shgënjim zahmën e besimtarit. Që mbjeli një lojt pasivizmi një laj izolimi, përsa Allahu Gjellë Gjellalu e ka tretuar këtë tem gati në gjithësurët të Kur'anit. Madhja e ka lidhër në ngërsht me besimin e Allahu Gjellalu Ala, edhe Allahu Gjellalu, edhe vetë pegameri sër Allahu A.S. Madhja, përmbajtja e jetëve të para dhe tërë periudës me kaset, 13 vite, Ter përmbajtja e sureve ajeteve që zë vetëm Mekë ishte fokusuar në besimin Allahun dhe besimin ditës gjykimit. Shikosh sa i ka dhënë hapësirë Allahu geleu ala këtij besimi dhe fjaltë tij në Kur'an ti, dhe pejgamberis a sallam. Sa so kohë isht të menduarit për kët ditë? Sa so kohë ishte të kne të medituarit për kët ditë, të përgatitur për kët ditë në jetën tonë? te llogjë le xhelalehu i cili kërkon nga ne që ta kujtojmë këtë ditë është pohai Allahu i cili na nxit në punë, në angazhim, në shfrytëzimin e begatimeve të kësaj bote. Andaj roli i besimit në ditën e gjykimit nuk është rol destabilizues që destabilizon njeriu në këtë dunja, nuk e lën të jetë i rahat, jo, korrol stabilizues, qetësues E mësën si të punan, e mësën si të mësën, si të angazhojët, e mësën. Gëse i qënë mesajët të qartë ose për gjithë dhe vëprim, do t'ja përshë logari para Allah Gjellewa ala njësër. Daj, mati vëprimet e tue, mati fjallet e tue, mati qëndrimet e tue, gjitha këto, gëse këtë do t'ja përshë logari para Allah Gjellewa ala njësër. Këtë mësim dhe këtë edukatë e kemi një shansë të madhë të perfitojmë dhe të marim këto ditë. A nësikur që i fillohat të, të flasë, për surën haqjë, shikohet në ruhar. Allah i madhuar e ka zbit një surat ashtë të tërë që e ka mërtuar kaptina haqjë. Dhe qdo kush për neve tash mund të mendon, po kaptina haqjë, me siguri, pa po fillohi keme meke, me folë pak për meken, tani me folë për umrën, tani për haqjin, se surë e haqjë, jo Allah. سوريا حج سوريا حج شيكو استدرورت فيلون مكهت مساج يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم .ارضةrire. او يا نراس شيكو سيكا فيلو الله جل وعلا او يا نراس nuk i ka ndarë në besimtar dhe për besimtar, në të barë, në të zi. Nuk i ka ndarë në asë një loj, ndarje, por të gjithë dhe i urdhetuar. Si kërësot Ibn Abbas, radiallahu ta ala anu, këthirje ka përshri i dhujtarët, ka përshri pasust e librave, ka përshri besimtarët të gjithë njerëzit. Keni frikë Allahë. Përfrasu, inë në zelzenet e sa ati shë i unadhim. Këse me të vërtet, lahtaria, dridhja e madhe që të ndodhë ditë në gjykimit është një gjeshë shumë e madhe. Duhë t'jetë shumë shqecu se për juve. Pasëta e lojën lehu ala shikur në ruar, fillën të na prezentan në disa detale, në disa pamet të asaj ditë që vetëm ti paramendash janë të të mërshme e lërë me të i përjetësh, dhe të në paramendime të i të mërshëm, e lërë me përjetime. Allah u gjellera për mënë sa adit, të da u kullu dhe ti hamlin hamleha. Gjithë do grua që ka barë, shtatë zane, nga të mire së dite, e hudhë barë në saj. Gjithë do shtët, gjithë do grua, dhe gjithë do kryesë, që ka përgjiri të voglëve të e lërgan. Nuk e ikur dhe kërkuar së trehem për vete. Në këto ditë, gjdo ditë, për në veqat një këto ditë, duhet në kujtohet kjo. Sënë njerë dhe të punë të tyre, aja kanë frikën Allahot a Zogjel. Ata që mashtrujnë dhe gënjënë, a nuk më ndojnës të ka më ndalë për Allahot a Zogjel. Ata që shpifin, A nuk ka mërmene në më se kam e dalë për Allahot a Zogjel? Ata që bëjmë pa drejtësi? A nuk ka mërmene në më se do dalë për Allahot a Zogjel? Gjitha të në i kujtan. Në, në shkund nga nga pluri kësaj bote që nga ka ka pluar. Nga pluri i interesit të ngusht personal. Në shkund këthirje në surën e këtia durimi që në këto ditë kryhet. Hoju njerës, tiri e kriusët të gjithësit. Me qëfar dhe i përgjigjim? Andaj, kjo është e që duhet të kujtëm që e kënëruar. Mëhameni sallallahu alesëm ka përmendu sa atë ditë njerëzit do të rinjallin pa tesha. Pa tesha! Ha i shërshu ditë, njerërës urella, ha i shërshu ditë, po, nga se me me me perceptimet, e kësoj butë nuk mund të kuptashat. Ta ja, Rasulallah, e nisa u rrijal, burat edhe gratë, jendhur badu milabad, që shko mundë si burat edhe gratë, shikoj njërin tjetërin. Që fari tha pegameri sasërën? Jo, nuk është si këto. Nuk është si këto. Që posa zbulot, dikosh me njerë, dikosh jelë shënësit. Jo, nuk është si këto. Nuk është si këto. Nga se, thotë Muhammedi Alehi Salatu Aseram, a jetë që i pretë ata atje, a jetë që dhëtë shohin ata atje, dhëtë jetë e mjaftushme për t'i prokupuar dhe për t'i penguar nga të shikuarit në njëri tjetërin. Të gjithë në halë, të gjithë në telasha, të gjithë duke ikë, duke kërkuar strejmë, nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime. Dërsa një grup njerëzështë nuk po janë në këtë gjendje. Një grup njerëzështë po janë dryshe. Nuk janë si kurse të tjerët. Ata janë më mirë se tjerët. Ata nuk, nuk e kanë këtë gallinit të tjerëve, ditë në gjukimit. Kur shemë ta? Janë ata që edhe në këtë botë kam pas do galle tjera, jo si galle të njerëzve. Kur të gjithë e kam pas galle, si ta nërtujnë shtëpinë, Këta kam pas gale si të nëndërtojnë zemrë në adhërëm të Allahot Azojel. Së podhëm që është haram e pas gale me drejshpin, por jo kjetë imri me të shkun këtë gale. Kërë tjetë e kam pas për gale, ku kanë me i kalu pushimet, apo, këta kam pas gale si do të në gjallin namazin, natër me namaz, në Allahot Azojel. Andaj, kët, pri, këtë buët, kam fullu më ndapë i galeve me tjerë për edhe në botë në deta nuk kanë galet e tjirëve. Sikursi që si kam pasë këtë botë. A nuk, na, a nuk, a nuk, është shumë e prafrët e që ndonë hajgjë me këtë që po pëllasin, po shumë, vëllë, e pëtë. Tërësat një kërështë të vërapon, mas, atë e shë hajgjin e ko gale i hramin e vetë, e ko gale lebejk, Allah me lebejk, këri që ka këmë dhurimin, Allah, Gjell -Gjell -Gjell i madurimin si e Allah gjellë gjellalu, andaj hajgj Nuk ka pa gajle, pa dushim. Por du të me ditë cëllë është gajle me e madhe e muslimanës në këtë botë. Cëllë është gajle me e madhe e muslimanës në këtë botë. Kjo duhet me brengos njeve. Që kemi kasë në agendën tonë, në preokupime tonë, në angajime tona. A kemi agendën në regulluar si të në Allahu Gjallahu Ala. Ne atë dukën këdhe dhe të dëtshë se duhet të regullu. Ta kemi si e kërkën Allahu Gjallahu Gjallahu Unë nga njerë u themë në legjerata gjami ku do qoftë, themë kështë shikur në ruar. Një një një që për shambull, një, një organizat e caktuar dërkomtare, për shambull, ndonë grande për biznit caktuar, donacionit caktuar dhe i thret bizneset. Sjel një projekte dhe u andajmë, do tëtë Donacionat e e nevojshme të kërkuara për biznesin e juaj. Njerëzit kanë me kërku, po themi këtu kushtimisht, apo ato donacione të grohte janë, po themi këtu kushtimisht 20000 euro. 20000 euro i ndojnë për një biznes. 20000. Heqmat e. As më pak. Do të hanë dhënë njëri para komisionet. Në falja, kam mund si 21 euro, më midhonë mu. Ata i thëjnë, faljë, zotë, një projekti. Të s'kam projekti, për jaboj dëqysh. Aja jepin. E din një përgjyqin. Hëta shpeshe refuzojnë, projekte e, të rëndësishme, nuk janë bince, refuzojnë. E mos lasin për njëri që pa përrejk, me durë në gjipë e ven. Mirë, kjo është për 21 euro. Qëfar të mërmena në qofë se, donacionë e shëtë 200.000 euro. Që fa të mërën që fështë donacionë e shëtë 2.000.000 euro. Atërë, që farë projekt të i kërkujnë ata? Kjo është në rrafështë njëzorë. Mirë. Titek Allahu jenis. Ne im ka shkojmë ka Allahu Gjellewala. Në këtë botë, gjdo ditë, ne, udhëtojmë ka Zote Gjellewala. Gjdo ditë. Dhe nesër, Pas nesër, Allahu e din kore kaca këtu, do të takohi ma Allah në gjëllebara. Allahu thëtë, o, rubi e më qëpëtën. Se i thush? Gjenetit, du me më putë gjenet, mi rubi e më ku është? Ku është? Me qka? A kje projekt për me hinë gjenet? Allahu për e fronë gjenetit. Allahu gjëllevala e ka kryu gjenetet, dhe e zbukuron qdo dit gjenetet. Allahu i manuar i thratë rap të ti për gjenet. A ke prekt? Me qka? A ke prekt për me shuizu dhe ditëshin? A ke prekt me shuizu natën si duhet në adhërim? Se këtu duhetin të reguluar akto, s'ko këtu rasisht. Në dhe në këtë orë du të jemë këtu, në kaqë ura du të jemë këtu, gjatë ditës du të kaqë të përmendja lënjën dhe ura, du të kaqë kurantë të ledzaj, a ke projektët. Këna interesandeve. Sikur zë haqilire që në tje. Ata kanë projektë, para prakeshtë, e din pëse kanë shku, kanë shku në haqë. Andaj, ditë në rafatët nuk gjenë haqinë, du qanë duke blehë e dje. Kësa e ka të regullua projektën dhe me konë në rafatë. Pa mirë dhe tip, a kemsu për e gjilere dhe pra. Te edin ku du të më gjind tash, ku du të më gjind mas dyore, ku du të më shku nesër. Edim në këtë projekt jetësor, të detajzuar në momente, qaste, minuta, orë, dit, javë, muaj, jetë, projekt, që me te ne e kërkujmë gjendetit. Këtë nga mësën këtë dhe ditështë që dhe është që gëndura, ka shumë që ka më thëmë për këtë. Por, përshka këtë kohës, po ka lejtë e këpi ka vjusa. Në këtë dhe ditësh, ditën e ajte. Ditën e ajte. Zotë është e hane, marë të mërkule ditën e ajte. është dita e nonët e muajt dhullhigje. është dita e arafatit. Një ditë shumë e madhe. Subhanallah ka në hadithë për gëmër i sasëllëm, se asë një herë, në asë një dit, nuk dohë që Allahu të dërë falje mbi njërë, më shumë se këtë dit. Që këtë kanë mitë, s'ka, honi a shkoj, e marë të mërkure, i ki dy dit, të pregadit projekt për kërkim falje. A e din, cëla gjunahe kimi kërku Allah me ti falje, ditën e ajte. A ki projekt? Qëka ke bu njët me lonë? Pimë më kateve. Qëka ke bu njët me krypi obligimeve? Edhe dy dit, nuk ka dit që Allah u falë ma shumë sa dit. Ma dhe si kërse kanë hadith përgameri sër Allahu a.s. Për mes të tërzmdimet të ndryshme, se kur do që e agjëran këtë dit. La ilahe illallah. Me agjëru vëqë këtë dit, shkurt. Me agjëru ditën. Me pak se 12 ori ki agjërim. Te agjërash, Qëpër ndodhë? Thëtë Muhammedi sallallahu sallem, i falen më katët e vitit të kaluar dhe vitit të arshëm. Dë vitit. Këto kemi thënë më katët e vogla. Mirë. Krasë a gjërimi që shlinë më katët e vogla. Qëka ke vendosë më u pëndu për më katëve të ndodhë? Cëllin më katëve lënë? Cëllin? ti që nuk je e mbuluar. Apo vendohës që mrenë dy ditve, të marrë shvendim, të kryshë punë dhe dita e jetët të zën e mbuluar. Apo tja përshë funët ti më katë i pambulisë. Që të zën dita e rafati dhe të falën gjynahet, të zën e mbuluar. Ti që nuk je të i falë 5 vakëtës i duhet. Shpejt, pregaditu, pëndohët e kalajën lehovala, Lëndën ditë e Arafatit i penduar. Të falet e kaluara, dhe ti ke filluar fal 5 vokte. me fal pas vogëte. A mundesh më bëkët? E ti që e bën këtë mëkat, e ti atë mëkat, e kështu me radhë. Çdo kush i din mëkat të veta, gjynohet të veta, që i ka ndërport me Zotin xhela xhelalu. Pona Pona vjen, shpejt do të vijë e ai tia. Dita e madhe e Arafatit. Kur gjatë vitët, në asë një ditë. Allah Gjellela falë gjënajë gjdo ditë. Falë, rëmë të vetë. Mirë, po, këso bujari falëje, si kërse kanë hadith, nuk ndodhë në asë një ditë, si kërse ndodhë në ditë në rafatët. Atëre, këtë ditë falëje është e lirë. Shëtëze, shëtëze rasënin. Mere këtë falën nga Zodë Gjellela. Por e nuk vi me durë në gjepa. Jo, nuk shkotë, si kërse me shkote, do një organizo, sikur thashë të më marr projekti nuk mundesh me dorë xhepa, jo. Po pregatito. A cin ka ditë moda, po, e po mirë. Unë kam në gjunjë që sa ku pun po brenguos. Pë vendosë këtë me Elon. Projekti jam po të më falë Allah, osh silli. Së do ti fali pes vaktë ose siguria do të mbuluam. Do ta lu gënjeshtë, nuk rrai mo. Nuk mashtroj mo. Nuk do të përgojoj mo. Nuk do të ha pasuri haram. Nuk do të marr kamat mo. Projekt bërë një projekt që më atë projekt të nëzën dita e të. Që Allahu Gjallahu Ala me të i falë gjelalët. Që është të kemë kurbanin, sakrifitës për hirë të Allahu Gjallahu Gjallahu. Që të mësojme që të sakrifikojmë për një të Allahu Gjallahu Ala. Ka se, në qofë se nuk sakrifikojmë për zonë, për këtë sakrifikojmë? Që të mësojme që të gjitha sakrifitës që i bëjmë, se kohë njërë të platë së sakrifikojnë, rahen, burgosen, plagosen, për jo në emër të Allahot a zogjen. Ata e kërkujmë që të përmirsojmë, të përmirsojmë konceptin e sakrificës njëtën tonë, që sakrifikojmë po, ti me të, të gudzim shumë, krenarë, trima, mbrajsh të interesave të fezët të vendit, për në emër të Allahot a zogjen që tëra e që nga godet pasaj në këtë ruk, Allahut nga shpërblenë dhe të nga pagunë. Në e mësën këtë kurbani, shiko së mësimi është në këtë shkullë të dhjetë ditë që të dhulë hegjës, që falem diri më tani. E shumë mësimet të tira, shiku e së të nëruar. Andaj, sikur që keni pasë rrasit që të ndëgjani edhe komunikatën elshuan nga muftiu i Republikës e Kosovës, se dita e barometer dita e dhe bashkimi i gjumas, me kurban bajramin, dy bajramen një dit për neve, pa du shimë shënën një gëzim të madhë. Dhe gjithashtu, dhe gjithashtu mundësia që t'jemi të koordinuar me hajgjilirët e kejtë dveneve të botës, dhe dveni tonë, që kur ata e kanë arafat, edhe natë kemi arafat, kur ata bëjmë bajram, edhe natë bëjmë bajram, vallaj, kjo është një gëzimi madhë. Andaj, lusë Allah në gjëlle uala që muft Punitora të këshilltarë, të gjithat ata që kanë ndikuar në këtë vendimarrje, Allahu t'i shpërblet. Se më të vërtetë, po ne e muslimanë ka qenë një gëzim i madh. Ka qenë një gëzim i madh që të bëhet unifikim. Prandaj padyshumsa ata që punojnë dhe kontribuojnë për të unifikuar, për të bashkuar muslimanët, vallahi, ka shumë mënt të kalojë levan. Më të vërtetë, nuk hezitoj. Nuk hezitoj që më të vërtetë, edhe pse nuk ka nevojë muftiu për këtë falëndrim, por më të vërtet e gjej veten të obliguar për një falëndrim publik këto. Dhe gjithë ata që kanë kontribuar në këtë e temë që zotë i dinë. Allahu të shplemet mira për këtë vendim të gudzim shumë. Dhe gjithë ashtu një vendim që është në interes të muslimanëve. Nuk duhet asë musliman të muslimanë të akordesënë. E pëse për ndryshohet, e që shme në rruba e rami. Ti gizohet pëse ka ndryshohet, pëse jo. Pëse jo, nuk është këndryshim. Kjo është ardhje të aman në vendën e vetë. A nuk duhet që të hapemi në polemika të ndryshme në xhamia, në kafe, në shtëpi, pse andruën, kush ndryeha çfarë, duhet e pse u trajton, s'ka smë rëndësi. E rëndësishme është se ata që janë kompetent për të shpallur ditët e caktuara të Bajramit të Ramazanit kanë marrë këtë vendim, dhe ne vendim ta respektojmë. En veçanti i gëzohem më shumë ku alhamdulillah buhem pjesë e shëmitës së vendeve të botës islam. En veçanti të mekës edhe të medinës, jemi të koordinuar bashk me haqilire tonë. Ndaj, edhe ta kur kam bajram, kur të në thrasin nga tja, po në në thrasin nga këtë të bëjmë bajram, jemi në të njëtën ditë. Kjo është gëzimi madhe, alhamdulillah. Për ndaj, nësë Allah nëmanuar që gjithmonë, të jemi të bashkuar, e të unifikuar, për interesat dhe dëbit e fest tonë dhe vëndit tonë. Të jemi nga ta që punojmë për bashkim Në e mërë të Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj kja ishte aja që pata dhe sirë si ku në ruar të themë brenda këtëre minutave. Nduke lutë Allah në Gjelle Wale që ditët që nga kanë betë nga ditë e dhur higjes, të i shqyëzim së shë mas mire. Në adhurim të Allahu të Azogjel. Në pendim. Në përmendit të Allahu të barë e këtë tala. Përmendit katë cilëmi, të këllëm të këbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, u lillahi l'hamd, të kbir, la ilahe illallah, wahtahu la sharika la, ka cilëm i subhanallah, alhamdulillah, përmenda Allah në gjallë gjelalu, ta madhnojmë Allah në gjallë u ala, nga se këtu janë ditë, e përmene se emnet e ti, ditë e madhnimit e ti, që të nëmbetit shprehi pas tajnë këto ditë, apo, ta fitëm një shprehi nga këto ditë, që mos të harrojmë pas e Allahun, edhe në ditë të mbetërë të jetës ton, të përmendim Allahun, e të madhënëm Allahun Gjelle Huala, e të angrejmë lartë emën e ti, dhe fjalën e ti, që ti e mbi gjitha, bishdo gjë, bishdo interes, bishdo dobi, të jetë interesi, dhe dobija, e përmendisë Allah Gjelle Huala, e zbatimit të unëve të ti, e lërgimin nga të ndaluarët e kështë më ratë. Zoti ju shpëli për vemen e dinë këto çoste. Ne këtu si zakonisht po e bëjmë një shkputje të shkurtër për të rikthyrë pastaj me inkuadrimet e juaja përsëri me pyetjet përgjigje, e përgjigjeve andaj deri në pjesën e dytë. Zoti gjelë ola ju ruaj në ndeshni pas kësaj pauze. Të martën nga ora 20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 Në ndyçni që do të martë, nga ore 20, në PIS TV. Që do të prendë, në PIS TV mund të ndyçni emisionin Eci Mësë Bashku, drejtë për drejtë me hoxën e krema vdiju. Mund të përjetojt se njeri u vërtetë kur është i odhëzuar, kur u pëmba e të mësimeve kërinare. Në këtë rukëtim shëqrojemi së bashku edhe me shikuesit, që mund të nabëjnë pyetje, në përmjet telefonatave dhe mesajve në telefonin tonë. Selam aleikum, selam, për ju përbogja. Po, pa tjetër urdroni? Do ashtë talin tytja. Andaj Mos Haroni në ndyçni që do të prendë, ora 20.30, në emisionin Eqim së bashku. A a a a Udhëruar u rikthyen përsëri në emisionin ton dhe tashmë kjo pjesë është rezervuar për inkuadrimet e juaja dhe na presim telefonatat do të thotë çdo çast që të na vinë nga ana juaj por ne kemi Disa pyetje që kanë ardhur përmes SMS-ave gjatë pjesës së parë të emisionit ton që ishim duke duke folur. Si duket, kemi një telefonat, Ornane? Selam aleikum. Aleikum selam, turalla. Po, Ornane, po t'ndërgjojmë. Uh, Ë, kisha 3 pyetje me buvet. Ë, janë të shkurtë, besoj se përgjigjesh shpejt. Ornane? Po të ndërgjojmë, po të ndërgjojmë, veç faljë. Po dështë të nëzboj një përë, dhe më thënë nja, është më jam falë, dhe më falë, dhe më kë, falë të pa qarapa. Sa është kjo e drejtë. Po? E po? dita është që është të adjeru, më më të ditët e, e, e dhërgjizës, po, po, po e adjerëm pa së fyrë. Po e pranohën, edhe e treta ka dhëgjojmë me... Modat në sjimane tilet dat 20 ditëve janë në cikël dhe çfarë adhuri mëin me bato. Ubo, ç'o më, rregu. Aleikum selam. Aleikum selam wa rahmetullah. ë Para se të lëjo im pyet, të pyetë që na erdhën domos përmes telefonatos, ë nekançu dërgua shumë mesesa a është bërë më të prapnë? Po, është praptnë, nga sikur që e përmendëm më herët, pa të muzin që edhe në larme qendrorë të ndon të, të RTK-s edhe të të zëmetira publike, do të thotë që të shikojmë, të dëgjojmë komunikatën e muftiu të Republikës së Kosovës ku do të thotë lajmëroj se bëra më ditën e prem 26 tetor. Do nuk ka nevojë që të kontestuohet më këtë vitet për të ngashikur vendimin e prerë që të gjithë ne duhet ta respektojmë. Ë uh, pyetja dytë është për kurbanin për të vdekur. Kurbani për të vdekur, do të thotë tek ne ë uh, prejhet natën e kurban bajramit. Nëso kurbanin për të gjallë e prejnë pas falis në mazë të bajramit. Kështë gabim. Gjitho kurban që e prejnë para se të fali në mazë i bajramit nuk logaritit kurban. Êshtë lemosh, sadake për gjithshme. Por nuk logaritit kurban për këtë bajram. Andaj, ata që kanë dëshirë e prejnë kurban për të vdekur. E prejnë kurbanin për vete. Pas në mazë të bajramit, dhe e bën njëjtën që të pafshiën të dhëkurët e tyre. Dhe kjo i mjafton. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e kapri qurbanin, e ka, ka bënë edhe për vetë e për familjen e tij. Dhe dietarët thonë se kjo është përshi edhe Hadixha, e gruaja ti, ti, e tij, pse ka qenë e vdekur. Ase ka pafshi, do thotë gratë e tij, familjen e tij në parajsë. Andaj aty kur të presh qurbanin, e bën një atë për familjen tënde, do thotë për ty, gruan, fëmijët, por sprish punë me i pafshi edhe pritë të vdekur, që janë të, të vdekur për shkak. Dhe u shkon sevapin inshallah. Nuk ka nëmi kurban special, do të të ndarë edhe për të vdekurin. Por po kemë dëshirë edhe për të vdekurin, atë në qufës dojnë me kënë kurban duhet tjetë pas namazën të bajramit. Në qufës e primë natën, të ka lau shkonë së lënë moshë, shkonë së vabë, por nuk logaritet si kurban. E, cilën ditë duhet me prej, thashë duhet me fillu, ditën e gjuma, pasi që të falet namazë i bajramit. Pas, namazë të, pas falet namazë i bajramit, fillanë thir eh, Nëso pyetja që ishte nga telefonuesja, thot mami më falet por pa çorapa. Sepërduket në modë te grua s pa çorapa dietaret kanë disa mendime. Mir po, un po përmani mendimin që mendoj se është më i saktë dhe më i favorizuari se gruaja duhet të ketë të mbuluara këmbët e saj, veçanëti pjesën sipërme. Do të thotë këmbë sipërme dhe këto të shputa për funi. Nëse ka mantil ose fustan të gjat që mbulon pjesën e sipërme të këmbëve Atër nuk ka nevojt dverë shqarapa, nga se pjese e pasht me nuk prish pun që se duket, por nuk duhet të duket pjese a si për me. Kështu ka në transmitimet të uh, gravet, pegameris, osatëm dhe vetë haditëve që kanë full për këtë qështë nga kuaj Muhammedi sallallahu aleyhi ose. Por në që se ka frikë se mund të gjatë levizio namaz të ngritet fustani apo mantilli dhe duken pjese a si për me këmbës, atër e... Dotat katras preferojm që të vesh çorapa, të futet me çorapa e jo pa çorapa, nga se gruaja duhet ta mbulon këmbën. Nëse edhe graçi mbulon nganjëherë për shembull, nuk i nuk i kushton vëmendje këmbëve. Mendoj se këmba nuk është pjesë e mbules, jo. Hadithi i asmos është i qartë. Motës e ashës pejgamberes sazon ka thënë, kur gruaja të hyn në moshë madhore nuk lejohet të duket nga asgjë, përveç kësaj, kësaj pjesë të fturës dhe kësaj. Do të thotë që bën të duket kjo dhe kjo, këmbët përfshihen në mbules. A dhe nuk lejohet të dalë gruaja në rrugë me të këtë këmbë të zbuluara. Do të thotë këmbë të mbuluara. Edhe në namaz, edhe jashtë namazit. Nëse përkat algjerimit të muajit Dhul Hijja pas 0 do të thotë algjerimi i muajit Dhul Hijja pas 0 përdisë algjerimi është i lejuar të bëhet edhe pas 0. Mirë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka preferuar që të bëhet ato at me sifër, ka sen sifër e breçete, sifërsh mirësia, dhe është lësim për besimtarin me agjërua me me agjërua pastaj me sifër. Por nëse për dhënë caktuar nuk ka mujt me uq sifër, e ka zën xhumi, lejohet me vazhduar agjërua pas sifër dhe agjërimi është i pranuar pas sifër, por nuk e ka shtuar një lehtësim që i ka dhënë Allah xhelel xhelalu për, të të agjurua, do thot, ë për ta xhëruar pas sifër. Pa ta xhëruar duhet me sifër. Kështë lecimi Allahot Asgjall, që duhet të shizë. Dhe pythë e atërit, e kësaj mutre ishte do të tëtë uh, muslimanët që ju ndodhë të jenë me cikëll gjatë këtura dhe dëtve. O themë se ju keni hapsir të madhe për të adhuru Allah Njëllëwara. Në më nështë nuk lejohet më u falë edhe nuk lejohet uh, me agjeru. Këto dyja. Të tjera të lejohet me bo. Me përmën Allah Njëllë Gjallë dhe kërë, i badet i me a Ta fermani Allahu Jellaluhu ole ka do të cilën. Duke la ilaha illallah, Allahu Akbar, duke këndu të e kebira, shkërcë se si ka mahir. Gjithashtu më von sadaka. Me ndihmë diku që kanë më ndihmu. Me nezu ndonjë koment në një sure të Kuranit. Madje sipas mendime të si dietarëve, të, të një pjesë të madhe të dijorë, lejohet për ruan që edhe me lexu Kur'an gjat ciklit menstrual, ngasë ajo që e ka godit është po të siguroj Dallan nga personi që është në jug, për shembull, ai që është i papastër për shkak të do, do, do të thotë marrëdhënieve apo të ngjashëm si me të. Gja shkruajmë me demonstracion nuk e përzjellaja situatën vet. Nuk e përzjithkohën kur i vin, kur i kalojnë. Ata privojm gruan nga leximi i Kur'anit për plot 5 ditë, 60 apo 7 ditë apo më tepër, padyshim se është një privim sipas grupeve të mëdha gjitorë i parargumentuar. Në gjitha këtu agërime kjo grua, do mund të mund t'i bënë dhe qofte se dëshiran. Kemi një telefonat, urnani? Kemi një telefonat, urnani? Kemi një telefonat. Allo? Po të ndëgjojmë, largohu pak nga televizionit e në alia zoni nëse kam mundësi. Po, po, në e këmdojnë, zonë me vesh. Po, falë, allo. Allo? Po të ndëgjojmë, po të ndëgjojmë, urnani, allo. Uh, dhe isha në të votë dyplitje, me shërës mënë që, se lëma në më spore, se e falë që të prezentuë mjetë. Po, po, po të dëgjëve, veç vajtë da. Uh, spore, në në po këmë folë, të mëgjënë se përnej që të fizikist, po gjëmon, të gjëmonë dhe i fëkuë, këmë e danë, që? E dhe, kam problem në reshë. One, këmë në në reshë, dhe ishe majtë, e dhe, uh, një, një kalimtor, në kësht e prisht në amazën, është diska, që në, shtemi për moka, diska, e është e lejusën. Po, po e qartë, po qartë. Me këllë gjumot, ose me këllë një vakë, që është zakën me këllë vokët, ka zhokët, edhe dyta, në mënë e kam paralizu me, ka litë mitë prejë kurban. Po, po nuk e kam në qitë mitë prejë, në vetë, që është e rejnë në të të të vetë, Apo me dhe një pull, apo dhe një dash, dhe një kurban të maghë, edhe i komë në pakëpore të vitra, që mi ka në nadhuru për Ramazan. Sojnë, në nështë, e bli hazë për Bajram, a vëlejnë atë të, edhe qëshë mëjë me orientu në nëmën për shë kurban? E këtë kurban që përdo me prej për nëmën, me që faranës ujë me prej? Për kurban Bajram, apë për një qëka tjetë? Jësë yes, këshim në gjuva është dhe. Po thëmë tim pyte me prej kurban për nonën. Po. Thashtë për qëfar arsye për dhënë me prej këtë kurban? Për kurban Bajram apo veç Sadok për nonën? Po, po, vetër për kurban Bajram për dhënë me prej, po kohë dhe shirë. Po nësë po kohë mundë qipër mjë apjetu ku si nonën. Qo është edhe për dhënë rinë e gjatë luftës, Po po kande, po kande si ti ia vletoj kushtin. E qartë, e qartë. Ja, bëhet 3 ful apo një turban si si zakonisht tjerë. E qartë valla, qartë. Inshallah tash me përgjigje, e qartë Anik. E qartë. Puta që na bëri ky vllau që telefonoi, do thot, thot se vuan nga dhimbja e veshit dhe detyrohet nganjërt të futë në një pamuk apo diç në veshë ta ruan nga era apo ftoftë tek xhumerod dhe kanë dëgjuar se dikush i ka thënë se e, do të thotë prezenca e këtij pamukut në vesh gjatë namazit bën që namazi mos jetë në rregull. A është kjo e vërtetë? Nuk ka është e vërtetë. Namazi nuk është në rregull kur ne për shembull kemi ndonjë ndytësir, pa pasartin trop. Për shembull kemi ndonjë pamuk që është i prekur për shembull me ndytësir, sikurse urina, fami shpreh. Nuk kënë zbanë, e pa pamuku që të ketë ilaq apo të ketë diqka që në mbronë veshën nga përtohtin nuk prishpun, kur të më rabdes e lërgan, e prej këpak veshën, sa për me ila pak, dhe pas e përsri e fut për mbukun brenda, qoft tjetë i në gjyrë në ilaq apo tjetë këshut vetë, për të mën gajera nuk prishpun, nuk ka diqka të keqe në këtë drejtim që do të thotë, uh, të kenë në një pambuk në vesh njeriu gjatë falës. S'ka diçka do të thotë që e prish namazin, ti mund të vesh lirë me u fal me atë pambuk në vesh dhe ai që të ka thonë se nuk ka rregull namazit, nuk ka argument për këtë puntë, nuk është e vërtetë ajo që ai aj të ka thonë. Do të thotë pyetja e dytë është të kenë në paralizuar dhe ai ka shpëdersi me therë qurban. Por thotë si ka mundsi të theri qurban? A bën nevojën të kësaj të thënë një pul apo duhet që të jetë ja gjithë, gjithsesi do të thotë dash apo dela e madhe. ë qurbani që që uh, kërkohet të thirret në ditë bajramet, që është i veçantë me qurban bajram. Ky qurban i ka kusht të veta. Dhe nga këto kushte është që ajo e therrura të jetë bagti. Ndërsa pula nuk vën pjesë në bagti. Por bën pjesë delja, dashi, ndo dhia, cjapi, lopa, devja këtu me radhë. A duhet të jetë nga bagtitë, e jo të jetë nga shpërndarës, jo pse si është pula. A do nuk pranohet të therrët kurban pula, por duhet të jetë, do të thot nga bagtitë që oni përmenda. Dhe gjitha këto bagti duhet në kone dur, nuk të jenë në kohën e durr. Përse nuk lejo të prerë delia që është më e rreth 6 muaj. Duhet të jetë më e vjetër se 6 muaj. Lopa duhet të ketë vjet caktuara e kështu me radhë. Prandaj në çopse nuk i ke mundësit nuk obliguar që të marrë është bërqë, dhe të, të ngarkuar shë për të aqua nënës amaretin ven. Mirë po, ne qofë se pas kurban bajramit, do në me thirë sadak për nënën, mirësi se va për ta, banë sadak e përgjithme dhe pulle me konë. Por me rrasë dhe kurban bajramit, nuk banë pas kurban, që tharë duhet të plëcu në njësë kushtë, një nga të kushtë o që të nga bagëtitë. Kemi një telefonat, pastaj vazhdojmë. Selam aleikum. Aleikum salam. Desha të thjeshta për janë 22 vjeç, desha të prershta të babait, tash ka çë çë zoti që ka ka ka shumë fici pse nuk i ndihmon muslimanët në luftra si bëhen bonë teori. Po, po. El hamulek, Allahu ju shpolev. Aleikum salaamu te Allahu ju shpolev. Mir, para se të kalojmë te kjo pyetje, patem ishim duke folur, do thot për ë çështën e qurbanit, po nën thash se nuk lejohet me ther, digjte të pres ato që janë bakti, jo pul. Po çu ski mundsi, mos u angazho. Mos u ngarko dua me borxhe, të arsutohet tek nëna që nuk i ke punën ataft. Kur të çelë Allahu xhela ola punën rrug, inshallah ther atë dhe përmend gjithashtu se ka mbën vitra për nonën, ka dhon dikur vitra muajin Ramazan. Dhe a lejohet të ato me ish, me shtu zupë me ble harç për Ramazan. Lejohet nëse bëhet me lehenën e nënës, pas atoën parët e saj, apo janë malli i saj, lejohet nuk frish punë me ble e, harç për kët Bayram. Do se pyetja që na e bëri kjo voglushë, tash nuk e di a e bën në emër të babait sa muta më, më dëgjua apo do të të vetë dhe e ka është qëtësim, po së do qoftë, po unë arsutoj shumë këtë vëglush për, për mbajtë në pytjes. Mirë, po për të shë dikush me i madhë, pa dushim se do të keshë avrejtja në pytjen. Pse Allah nuk për indihman muslimanve? Shumë njërë së pytjen. Pse Allah nuk për indihman muslimanën in në Siri? Pse musliman të për jekin dikohen? Thejme që Filimesht, qëka nuk kuptojnë, a me fjole në dihme? Qëka në dihme? Qëfë se kuptojnë në dihme, do të në bëjt e qarë se Allah Gjellewala gjithmonë në dihme në muslimanë. Në qëfë të muslimanë nuk janë nuk të Allah Gjellewala që është duhet. Dhe nuk fali namaz, nuk besonë Allah në si duhet, janë nën pasaj bota. Dhe Allahua qënë një spruvë që ta këthejmë fetë Allahot. A ju kanë dihmoj ju? Ju kanë Allë nuk duhet më shikoj vetëm çka po ndodh. Por duhet më shikuar pse ka ndodhur kjo dhe kjo që, përndodh, që fara alisht, po ndodh çfarë realisht po shkakton në vend të muslimanëve. Daj po ne vëna ndihmë së muslimanët. Daj na na na na na na çon zamra parasysh. Kur shohim se çfarë po ndodh në vend e dushëm të muslimanëve. Më kjo bëhet të të mos provo. E anëse mëse këto sprova që po vjen muslimanëve. Apo ja të dobej më për ta apo të dëmshme dhe të shumë se në të gjitha rastën të dupeshme. Muslimanës të njëri kanë qenë të shtypur, kanë qenë me dekada në në dhunë të papar, që nuk e kanë përcil medjat, së kështë në po përcilin tash. Në përburgje të diktatorit Asad dhe djallit i tash, kanë vdek ma shumë njerë se që po vdekin të ashtë në përruqë. Pa njerë nuk i din këto, nga se nuk kanë përcilur medjat dhe i me në është dukës është e qetë. Dhe njërës kam pas frik në palës kunder ti regjime. Kam pas frik të madhëse, edhe vetëm një, një mendim kunder ti mund të kushtoj, kushtoj shtrajt. Dhe tashmo, Allah Gjellohane i ka begatuar me guzim. Dhe që, që po guzëm me i thonë që na nuk kina me ty. Po po guzëm me kërku që adha i të largot nga pushtetit. Po guzëm me kërku dhe Ekzekutimin e tij e mia kthyt titën e pushkës atyre që e përkrohin atë. A nuk osh që ndijmë? Ndijme të mëdha ku kanë qenë ku janë sot. Po normalisht liria duhet të paguar. Nuk osht ajo falas, nuk vjen. Edhe andaj e kemi paguar, dhe sot elhamna po e gëzojmë. Prandaj nuk duhet thuat se Allahu nuk po ndihmon. Allahu po ndihmon. E po ndihmon Allahu xhella uallaiku kush të veta. Edhe ndihme Allah të për të ardhë e ka një rrugë që këtuar. Në që se ne mbyllim këtë rrugë e nëzvjen. E kemë një telefonatë po pa përretë, pas të i bëzhtim. Urnën e? Alo, selamu alaikum. Aleikum, selam, selamu rrëtullam. I motën nga Kristina. Po? Dhe shatë përshhoqë për Jasen, a bërnë me kënuë për dhekën, a po zbënë? Po, po. Se o, o do më rakë shumë ja kënuë Jasen, po... Dikush po thojnë se ban me kënu, dikush ban, po aprish pun, veç me kënu, për qef edhe me form do asa, po si? Po, po e, e qartë, e qartë, e qartë. Selam aleykum. Aleikum, në duhet vazhdoj edhe pak këta e pythja që në e bërëja i voglushiv, vla ju një vogl. Nuk duhet mënduar kërë keq për Allah, se Allah s'i një mënë mëslimanëm. Allah e Allah në një mënë gjithmonë. Mirpo ndihma vjen në masë më të madhe nëse ne ndihemi me Allahut. E çish më ndihmonë Allahut? Allahu s'ka më për ndihmën tonë, po ti ndihmojmë në fes Allahut që të ngjallet më tepër, që të praktikohet më tepër, që të rritet më tepër, që të zbatohen këshillat e Unit Allahut më tepër. Nëse ne ndihmojmë fes, kështu na ndihmon Allahu xhallahu ala neve. Nëse Allahu ka thënë kurā intasurullāhë në insurkum, nëse ju ndihmoni Allahut, e thashë se Allahu s'ka më për ndihmën tonë. Por që se ju i ndihmani fesa Allahot, islamet i ndihmani, që të rritët ma shumë, të zbatojt ma tepër, të praktikohet ma tepër, të përhapet ma tepër, jenë surkum. Gjithë sësi, Allah ju ndihman juve. A nuk i ndihman Muhammed s.a.s. Dhe gjithmon, a nuk në ndihman neve në Kosovë, Allah ju gjerë levale në ka ndihmuar, dhe ka dërguar pas e shkaktar të tjerë, pa, nuk ka pas shkaktar, nuk ka pas e bepe, Por vendimin për qëllirimin e Kosovës, Allahu e ka marë. A i ka vendu si një të liromi, pasaj ka dërgu sebebë të tjerë që në ka ndihmuar të gjith me mundësit dhe afsit e tyne. Por duha të temë që Allahu në ka ndihmuar. Në siri Allahu pojë ndihman, vëllaj shumë pojë ndihman, mirë po duhet me pagun nga pakat, nërmalesht, nga sa ta po kërkojnë me uqëlliru nga një diktator që 50 vjetë, ka instaluar një gjdo cepë të shtetit, një gjdo plan të shtetit, ka instaluar sistemin në in dy të ti, e, e, e argat të ti, e bashpuntur të ti, e spion të ti, në kërshë këpun e let, qëka me nduam një, ata dalin me disa përnë karda, duam një ri, dhe nësaba, në shuan dërheqen, asa dhe të merë fund të këpun, jo, në kërshë kam këpun, qëta, të hamdulli la, të hamdulli la, Allahu për e ndihman, në dhimë sën viktimat, përfresum që gjaku i tjyre dhe të ujit atë tok që të nbjelë dhe të dhe në dhe në lirija, siguria, feja Allahu të azogjel, dhe kështë të ndodhë me lejën Allahu të barë e kotara. Ndhe nuk duhet me pas me dhimë të keqë për Allah, nëse Allahu nuk për e ndihman. Wallahi billahi, Allahu për e ndihman. Ma dhimë ma shumë, se që nështë anë e meritojmë këtë ndihmë. Pyth Kemë dhënë disa herë për, për këtë çështje në kursiera e parë. Ne kemi thënë se ne duhet të ndjekim rrugën legjitime që Zoti xh.u.a. dhe pejgamberi s.a.u.m. na e kanë mësuar për arritjen e shpërbimeve. Për shembull, Na'im duke folur për shpërbimet e mëdha që mund të fitojmë në 10 ditë të parë të dhulhexës, po, kush na ka mësuar ku e kshëm dita që bash dhulhexës e pa me bod punë mira? Se kshëm ditë na ka mësuar pejgamberi s.a.u.m. Në ai për çdo gjë na ka mësuar Çka ka arsye, çka nuk ka arsye. Çka shkon, çka shkon këta na ka mbsuaj. Në msimet të Muhamedit ose nuk ka dikon që Jasini i shkon të vdekur. Kjo është më qartë. Prandaj Jasinit lexojnë ti për veten ja. Vullayın e thraste gjithë muslimanët që ta lexojnë Jasinin me përkthim. Të meditojnë në ajetrat e tij, në versetave të tij, në rreshtave të tij, edhe ti, asaj që ka thënë Allah që lewala. Vullaj do të ja shojm harin nga shumë hari, më shumë, shumë se çet që po ja kemi dert të vdekurve të anë. Në më shumë jau kemi dërt të vdekur tonë që me këtë Kur'an të rahatojmë së veten tonë. Që valla na duhet neer veten tonë me rahatu. Çikojmë mirë të, të marrim ato që e ka përmend Allahu xhallahu ala në këtë Kur'an. Të marrim ato që Zoti xhallahu ala e ka përmend në këtë sure. Madje në çdo sure Allahu xhallahu ala përmend. Se këtë Kur'an nuk e ka zbritur Allahu për të vdekur. E ka zbritur Allahu xhallahu ala këtë Kur'an për ata që janë të gjallë tu anjëllë zemrat. Për t'i uzuar, për t'i frimzuar, për t'i msuar atë që u bën, u bën dëbi. Kemi një telefonat? Urnani? Halo? Po të nëgjojmë la urna? Salamu alaikumat. Aleikum, salamu, rahmatullam. Jam për pranime për Komunën Skandarit. O zda shkona do një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për nj Pykja e parë, a, a ka, më thonë, kufrizim të personat që nuk mundën me prej kurbanë. Dhe gjoha një fanje se dikush që e ka grunë shtazanë nuk lejohet me prej kurbanë, se nuk përverohet. Më bësej që kjo është besit niko, po, dhe është një, një konfirmim në dhe prejuve. Pa, pa. Nuk e di sa është fytja e qartë. E qartë, e qartë. Qetër? Të të Allah e shudrikt, që të botën qëtër. Amin e të rrëllat, rrëllat, rrë Uh, pa dëshim se si kurse e gjitha dhe rejmë tjetër, uh, edhe kurbani, qarkullojnë rëthi besënitë shumë ta. Një edhe trillojnë, lëj, lëj, gjera, së pa hana, që u ditështë nga njerë për i kaj kanë me nduatëm. Ne duhet gjithë mërë si kurse ka për menë. Shkuet në rërë, duhet gjithë mërë, gjithë mërë, të interesojmi që ka thëtë feja, jo që ka thëtë halku. Jo që ka thëtë këjshia, që ka thëtë filoni, jo për që ka thët e... Se për këtë fejës, dhëtë me nguve që feja që ka thëtë. Korani dhe suneti, pejga meri sallallahu sallam. Që ka thëtë ajeti, që ka thëtë hadithi Muhammedit a.s. Nuk e gjemë dikon se kur që ka grumështat zonë, zbame prej kurban. Nuk kemi kështu. Nuk kemi kështu askon, andaj këto e më besutin që ne nuk duhet ti nuk duhet ti avnëm veshën. Kemi nje telefonatë si duket, Urnëni? Urnë. Urnë. A bonë në gjithje hoqës? Po, pa, po të nëgjënë, po të nëgjënë hoqë, falë. Kërë përëtë e zonë në hoqë, a bonë me fritë, e me fritë, e me fritë, e zonë. Do me thonë, kërë e thretë, kërë është duke e thirë e zonë, a bonë mu falë a qyshë? A bonë mu falë, a bonë me fritë, e zonë. Pa, pa, inshëlla, pa, pa, e kumë tova, pa, pa. E kuptuva, të tërpyjtje? Nuk ka, zuka shkaj. Andaj, është besutni të thua të se kushe ka grunësht të dzane, nuk bëna prej kurban, këtu e më besutni. Për kundra zi? Për kundra zi? Thejrat i kurbani, dhe sevapi ti e përshin edhe fmi unë që është në barkë, dhe lehësën arënë ti, dhe je e pëshëndet me lene Allah Gjellë Gjelalur. Kjo është një besutni të ashtë që çarkullon mes njerëzve nuk duhet t'ja vënojm veshën. Thot kur thot e zonin a më prit e zonin apo më fillu më ufal. Bën më ufal duke thirr e zonin. On thirr e zonin duke prish namazin. Mir po cilla është më e mira? Më e mira është më prit më krye zonin. Se hodhëshet Allahu akbar Allahu akbar gruaja që e ndëgjon shtëpi, që se ka obligim të dal xhami, falet gruaja shtëpi. Sa e koha e namazit ka hyrë ai filloi më ufal. Mirë po, a është ma mirë më u falë, a me pritë, ma mirë me pritë. Ma mirë është me pritë, përshka këse e fitën shpërblimin e përcillës e e zonit. Sot shumë njerës në alën rrugë, kërthirë e zonit, s'ka bazë më në alën rrugë. Respekt në e zonit është që të përcillën fjallët e muezinit. Si ku që në kam su Muhamedi s.a. për të a fitu e shpërblimin e ti. He se referred on asëtë�ët, allahhu akbar, allahu akbar, allahu akbar. He seszystë invershi capacity, allahhu akbar Allahu akbar, të, allahu akbarichi yatat, egeshetuat, allahhu akbar, allahu akbar. He se heshatu thanllahh kann allaha. He se fundamental, allahhu akbar, allahhu akbar. He sealling recognize whether whether elektronik ia persona mеля itip He se enquête malha shendoanta, allahhu akbar, allahhu akbar. He ya mane mer agricultuashi ne 결과 La hawla wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ath-thayybi Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Ath-thayybi la ilaha illa Allah. Çësht rrespekton te ezanin. Dhe në fund kush e den, e thot doan e ezanit. Allahumma rabb hadhih da'wa. Do ndirin në, në fund ndoan e ezanit që ka sevap të madh kush e këndon. Prandaj është e preferuar që mund të sesh ta presim ezanin, derisa të profundon që ta fitojm sevapin dhe shpërblimin e pasimit të muezinit dhe përsëritjes së fjalëve të ti. tij. E kur të përfundan e zani, pasat dan nga dal, lidhëm i namaz dhe falemi, kë është më më mira e mund shme që mund të abëm në këtë në këtë rast. Kemi në telefonat tjetë e të radhës, urnani. Salamu alaikum. Aleykum, salamu, rahmatullah. Hoqë dhe shëmë të abonë një pythje. Ya. Po, urnë allah. Jatsia, dhe kur ka kur. Jatsia? Dhe rikur ka kur. Po, e qarë. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Allah Jalla wa Ala thot në Kur'an in as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim për besimtarët në kohën e caktuar, në kohën e duhur. Çe jemi kuptuar se çdo namaz ka kohën e vet. Se çdo namaz e ka fillimin e, e tij dhe ka mbivlimin e tij. Dibril Alihi salam ka ardhur me amsu Muhammed sallallahu alaihi wasallam namazin. Ja ka mësuar edhe formën edhe që ka me këndu, pare ka mësu edhe kur hin koha dhe kur dhe lë koha. Andaj ka ar dy arë dy erë me mësu. Njerë ka arë në fillim të kohës, dhe njerë ka arë në fund të kohës e namazit, për të jam suar kufit e namazet. Dhe që dhe namazet ka kufin në vetë. Kufin i namazit është hyrja e namazit të arshëm. Andaj, drejka, drejka, fillon kohët saktuar, dhe për fundanë, me hyrën e në mësë të i kindis. Qa është të edhe i kindia? Filan këtë saktuar dhe përfundan me hyrën e kosa akshamit. Akshamit fillan me përëndimin e djelit dhe mbaran me hyrën e kosa e acis. Sabahu nuk përfundan me hyrën e drekës për të kemi një ndryshem. Sabahu përfundan me linë në djelit. Dhe falje e në mësë sabat pas linës e djelit është falje ti jashtë kosa ti vbedh jasia sepse përkëti jasis dietarët kanë dy mendime disa dietar thon se koha e jasis është prej kurrit deri sot në sabah të rnota shko për të falecia ndërsa një grup i dietarë do ku u referuar disa ditëve të pejgamberis a sallam thon se koha e jasis është deri në gjysmën e natës deri në gjysmën e natës kjo vlen për njerë që nuk kanë arsye por gruaja për shkak të më të përmuajshme dhe pastruhet pas gjysmë senatos ajo obligohet me falacinë se kjo konzorc fal në kunevet, qse ka pas arsye pse ka vonu. Pa shkak të pastrimit. Njeriu që është udhëtar, njeriu që është në gjumë, njeriu që është i smurr, desha të forcohet pak, do të thotë në momentin e caktuar ka një plotsi lodhje, desha pak të merr veten, ndoshta e merr i shkon gjysmë natës. Kta që kanë me arsye, për ta namozi i jaciz vlen deri 05:00 në mëngjes sabahut. Po njerëzit nuk kanë arsye nuk janë të smunë, nuk janë në udhëthim, nuk janë si gratmet përmojshme e kështë më radhë, këta djetarë thonë se nuk duhet me e zgjatja që i gjithë natën, po duhet këtë një këtë saktuar që këtë njërë duhet të falacikë, dhe e rë gjysë me natës. Si përçaktuat kjo gjysë me natës, kanë thënë, përçaktuat duke e marë si pik të filimit të natës hyrën e akshamit dhe si pik të përfundimit të natës hyrën e në matë sabatë Shikojmë sa orë janë, gjysme e kësa e gjysme e natës. Nga bie nora, një një bje tjetë në oranimet e gjys, nga një një dëmën, nga një dëmët e gjys, varsisht nga konzëgjatja e natës. Dhe them, se njerëzit duhet që të kenë kujdes, ata që nuk kanë arsuje, ata që janë të shëndush, janë shtërpjet të tyre, nuk janë në unëthim, nuk janë të smur, këta duhet të, për, të përmbanë në këse kua, të falë në mazë në në Mas ta lejojnë të delë mas gjysë mëse. Së nështë kjo është më e sigurët dhe më e drejtë. Allahu e, drejt. Allah e delë mas mire. Kemi një telefonatë. Selamu alaikum. Aleikum, aleikum selamu, artullam. Kam një pytje. Dhej shtë amë pytë. Qështë është mundëm prej veç dy njerëz, dhe në selim të me thonë që i ka kryu Allahu, ati i kofshin fal, jemi kryu mas nej miljard dhe njerëz. Qështë vesh prej dy persona dhe? Po, e qartë. qartë. Fatim dirit Në e dimë se Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka kryuar handejmën e lësham. Dhe pasaj pre ti e kanë zirë hawan. Dhe këta njerës e parë, e pre tyre janë shumuar. Allahu Gjelle Huala thëtë, Ja e juhannasu, inna khalaknakum i në dhekarinu untha, u gjaallakum shu'uben vë kabaila li të arefu. O ju njerës, ne ju kryuam një njuve nga një moshën e femër. Pas ta ju bëm popo e fise e shtete e kësë baratë. Letafë çtë njoftoheni një të shkëmbeni për voja kështu më radhë. Si është kjo e mundshme? Po nuk ka ndodhur kjo mëranë në ujë. Dy mujë, mujë kështu më radhë. Shëmim i njerëzve ka ndodhur Allahu alem ku Allah, e ka kriju Allahu Ademun alayhissalam. Para para, nështëra, mira viteve, so, te, për, aso, qenë, do të thotë 10000 viteve, ose Mateu, nuk e di nëse sa sa ka thënë. Njerëzit thënë kanë thënë, do të thotë kanë ndalë nga Ademun për shembull 10 ditë, 10 vajzë, 20, gata, pastaj edhe 50 jetë. Pastaj, këtu duke duke duke u shumuar, Allahu xhela uala ka bërë që njerëzit të shtohen dhe të bëhen deri në këtë masë. Dhe kjo është e mundshme për Allahun xhela xelalu. Jep pllashmëri, jep shëndat, njerëzve, jep fuqi dhe mundsi dhe i furnizon me me me me me fëmijë, me, me djemë, me vajza. Prandaj nuk kanë durr këmbëranë periudhë të shkurtër, po kanë durr përgjatë historisë gjatë njerëzimit. Dersa është bërë kjo popullim për dherin këtë mos i, i njerëzve. Kemi një telefonatë? Salam aleykum, hojë. Aleykum, salam aftullah. Do shtë me të mbëni pjëti se një libër të fejtë se kam ledo që jaj që i këndën një një herë kër një më valë në ditë një arafas, është të mbërë të nga shëjtoni dhe i dhe rëtishtë, të një të duha. Ashtë të mërtiske, do shtë të mëndinit të në. Kushe këndën së herë kë He një miherë he he he he e kam ledzuhën, përshën e ditë me ndimin tërën. E qartë. E qartë. E qartë. E qartë. E qartë. E qartë. E qartë. E qartë. E qartë. E qartë. E qartë. E qartë. E qartë. E qartë. E qartë. E qartë. E qartë. Nëmë pythja parishte, ditë në Rafatit kanë dëgjuë dhe ka ledzuhë, se kush e këndënë një miherë surën El-Ikhlas, kuull huallu e khadë Allahu e mbron nga shejtani dhe i përgjigjet duavet e tij. Nuk është kjo e vërtetë. Nuk ka argument për këtë çështje. Andaj ka, po, me kënu kulhu wallahu ahad është mirë, po ajo këtu më kufizon 1000 herë ditën e Rafatit, kështu nuk mund ta më kufizoj. Nëse qoftë nuk e ka kufizuar, feja, Kur'ani edhe hadithi e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, andaj nuk ka ditë saktë që flet se kush e këndon 1000 herë kulhu wallahu ehad ditën e Rafatit i futën këto shpolimë. Nuk ka kështu. Por se përket lezime të surës e l'iklas, kul huve Allah e haqat, ka një adith që e transmiton muslimin e sahihun e ti, haqat një sak, pa dushim, se Muhamedi sallallahu alësëm ka thonë kush e këndon dhjetë herën ditje, kul huve Allah e haqat, gjdo dit, ju vetë dit në rafatit, kush e këndon dhjetë herë, kul huve Allah e haqat, gjaditës, i endërton, Allahu një shtëpin gjenet, kësë ka, për qdo dit me këndun nga djetë herë kul hëllahat, por nuk ka me këndun njemi herë, vetëm ditë në herë arafati, kështu nuk ka argument, nda nuk duhet që të bëjmë në qëka që nuk kemi argument për të nga shëriati. Pyte a dy tëtë, do tëtë alejojë doaja e istiharës pa namazë. Dhe me në thënë pa abdesë. Istiharëja është që nëri të kërka një farloj udhëzimi nga ane Allahu xhelalu ala për një vepër që nuk din kat jam baj. Ata pranën apo tarafu zan. Të, të shkon këtu apo mos shkoj atje. Nuk din. Ai dërzohet Allah xhelalu xhelalu me një lutje që është në mbrojen e muslimanit atje, ku kërkon nga Allah xhelalu ala të jap kohë të largon gashherë. Kjo nuk nice të dua istiharas më tepër. Po nice salatul istihara. Namozu istiharas. Andaj i parapring ksoi dy recate. Prandaj Nuk po them se është e ndaluar me kënduk ka dua pa abdes, nuk po them. Ngase tek mund ajo është lutje ti kërkon nga Allahu xhelalu ala. Mirë po, për ta pas efikasitetin e vet të duar. Dhe për ta përmbushë tamam sikurse duhet, sikurse na ka mësua Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, dua që të bëhet me namaz dhe me abdes. A sikur se ka sikurse ka hadithën një herë to pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Enes sallallahu anhu thotë, "Na mëson të dërgojëri sallallahu alajhi wasallam istiharën, sikurse na mëson të namazën" Ata e pegamërës e kështu i kamësu me vo. Dhe nuk njëtë në dikën të rëzmitime se Muhammed i kamësua shabët e ti, që ata ta bën istiharën pa namazë. Betëm si doa, s'ka kështu. Gjithë mëni i kamësuar që ta bën me namazë. Pas ta i të bënë doa, qotë me në namazë apo qoftë që është namazë, kjo është që tjetër, por pa namazë nuk e ka efikasin ti, anë dhe nama, duhet bët me namazë, dhe duhet bët Në ndërshëtojë në nab, bëni halal dënë papritjen. Kemi një tjetër, urnë nërë? Urnë? Orna? Halo. Urnë, pëtë në gjojë me ullë? Salamu aleykë, mojë. Aleykum, salamu a rahtu Allah. Nëse një përson në hojë, kohë përdi, a hojë të lejush me përkërban? A hojë të lejush me përkërban? Po e qartë, e qartë. Po e qartë, qartë. Përndër, dhe është në të të të do në qështë njëri një, një ka kredi, a leot në prej kurban. Në qovëse, pare që dëme prej me të kurban, i ka të kredis, i ka të kredis, atërpa dushim se a i nuk logërit e të pasurje pasër. Por me gjitha di thëmëse, në qovëse prej me kurban, dhe përndohështë e ka Allah u Gjellewala, për kredin që i ke marë, me nje që nuk merë mu, Inisuala kurbanit bëhet pasrim për ragjuna dhe e kënë obligime që ki për kurban. Për ndaj, për ndojë të kalohë gjellewale dhe thërë kurban, e shpësit të kalohë gjellewale që allahu të falë atë që e ke bërë për kredin dhe të pranë kurbanin tënë, Allah edhe në më smirë. Kemi në telefonat të të tërët që përprat, urnani? Assalamu alaikum. Aleikum, salam, artu Allah. Në janë një djënë sigarani që së më drëgutin, dhe sh Po. Dosot kish çetën kurvanën dorëzot në lëkurë. Në lëderë ditë të vera në lëkurë. Dosot ajo është faktum vera në lëkurën dhe japim dosot jeta dhafën e një xhami as nuk është kthut. Është qartë, është qartë, është qartë. Faleminderit. Selamun alejkum. Selamun tubarakatu. Sepërket lëkurës së qurbanit, edhe ajo është pjesë e qurbanit sikurse mishi. Andaj. Në çoftëse lëkurën e kurbanit i ajapim. Personit që ne a therë kurbanin. Si kompenzim për therje nuk ban. Kasi nuk ban me fitu për i kurbanit që i ke buenit para langëgjën le vala. Ti pa fiton këtu. Bese mi idhon 10 euro, 15 euro, sotë që kushton therja, ti përja jap lëkurën si kompenzim. Dhaj për dhe spodu kërgjom. Mi aftan lëkura, on të aprej. Ne qovë se dhenja lëkurës është si kompenzim për therje nuk ban. Nuk ban. Por në qofë se për kompenzim për therje, ti a jepa ti, parët, që parët, të rajtë dhe ty, elkurën, në qofë se dënë, ama unë e qenë gjami, jadhu fukareve, së prish punët e në mjadhonë. Në qofë se i shkanë fukareve, dhe i shkanë, përshambull, institucioneve, mërqunë bashkës islamë, përshambull, ose në gjami, ose kuto qofë që grumbullu elkura, nuk prish punë. Por nuk le jua që tja japim kasapit, të jajapim si kasapit, tas nuk lejoat. Ka s' nuk lejohet të përfitojmë nga asgjë që kemi dhënë përnica Allah, Allahu Xhelal Xelalu. Përveç se një 20000 që e marrin për të për të ushqyer vetëm familjen, ka lejohet. Po nuk lejohet që për shembull, atë që e therrim, pastaj për sajt të nxjerrim diçka nga përfitimi duke ia dhën kësaj rande atij që e ther kurbanin. Prandaj besoj që ky serim është i mjaftueshëm për ta kuptuar çfarë të bëjmë me lkun e kurbanit. Kemë një telefonat teatër